ויבוא עליהם יוסף בבוקר, וירא אותם והינם זועפים. וישאל את סריסי פרעה, אשר איתו במשמר בית אדוניו למור מדוע פניכם רעים היום? ויומרו אליו, חלום חלמנו ופותר אין אותו. ויומר עליהם יוסף, הלו לאלוהים פתרונים. ספרו נא לי, ויספר שר המשכים את חלומו ליוסף, ויאמר לו, בא חלומי, והנה גפן לפני, ובגפן שלושה שריגים, והיא כפורחת עלתם ניצה, הבשילו אשקלותיה ענבים. וחוס פרעה בידי, ואקח את הענבים,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 אשר היית משקהו. כי אם זכרתני איתך, כאשר ייטב לך, ועשית נא עמדי חסד, והזכרתני אל פרעה, והוצאתני מן הבית הזה. כי גנב גנבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. וירא שר האופים כי טוב פתר, ויאמר אל יוסף, אף אני בחלומי, והנה שלושה סלח חורי על ראשי, ובסל העליון מכל מאכל פרעו מעשה אופה, והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי. ויען יוסף ויאמר, זה פתרונו.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 ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו. ויישב את שר המשכים על משקהו, ויתן הכוס על כף פרעה. ואת שר האופים תלה, כאשר פטר להם יוסף. ולא זכר שר המשכים את יוסף, וישכחהו.